Achtens. Sprechen Sie lebendig und wirkungsvoll. Wirkungsvoll sprechen heißt zuhörerorientiert sprechen. Das Auditorium darf sich zu keiner Zeit langweilen oder überfordert fühlen. Zudem muss es dem Redner gelingen, die präsentierten Inhalte beim Zuhörer zu verankern. Hervorragende Redner setzen vor allem drei rhetorische Stilmittel ein, um ihre Zuhörer zu fesseln. Stimmliche Modulation, wechselndes Sprechtempo, Und Pausen an den richtigen Stellen.